Një prej problematikeve të mudha të umetit islam Të cilin e i e ka buajtur prej shekuish Dhe e ka nëshprytzuar atë mos besimtarët Prej shekuish është përqarja e muslimaneve në tërmit një i tjetërit Përqarja është një përcidhësive të qia të cilët nuk i takoj muslimaneve Atyre të cilët kam besur Allahune vetëm Atyre të cilët kanë besuar Kur'anin si legjislacion të vetëm në të jetë dhe kanë besuar profetin sallallahu alajhi wasallam si të vetmi drejtues, të vetmi drejtues për të cilin duhet të marrin udhëzimet e jetës së tyre përfituar të Allahut subhanahu teala. Nuk u tokon këtyre njerëzve që të kenë kontradiktë me së njëtë tjetrën. Dhe mbasi ka zbritur Allahu këtë libër të cilin e ka bërë dritë. Dhe ka treguar këtë profet sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ka bërë udhëzues dhe imam të vërtet për mbar muslimanët. Fsimull ne të muslimanët mbas gjithë kësaj të biejnë në qendazit mes njëri tjetrit. Edhe të krijojmë përçarje mes njëri tjetrit, mbas gjithë kësaj drite mbështetore të cilën u ka si Allah subhanahu wa taala. Me të cilin kush dëshiron u udhzohet dhe shikon rrungën e vërtajet, e cilë e qonë drejt edhe në gjennet. Mirë po, me gjithë këtë, shikon që muslimat janë përqarë. Dhe kërë ishtë ligja Allahot në univers se ka vendohë së rritë cilë në ndryshon. Nuk ndryshon që Allahot dhe ispërvoj kriesat. Në një për esporëve që ka vendohë së rrështë që a ispërvoj kurus i lëturët vërtajetën. A të da besojnë, ato për nuk të da besojnë edhe oa kanë dhe mua përqarin e cila është përqarja është fryti i kundështimit të të vërtethës Allah subhanu wa ta'ala ka thënë në Quran wa atësimu bi hamë illa i gjemiah wa la të farrafu ka punit gjitë për litarin Allah dhe musu përqarji ka punit për litarin e Allah kuptimi e shqipo qese njeri u kapet për ligjin Allah subhanu wa ta'ala Nëse gjithë besimtarët kanë pas ligjit të Allahut subhanahu wa taala, siç e ka zbritur, ata nuk kanë mundësi që të kenë kontradiktë me një tjetrit. Dhe fakti që ata kanë kontradiktë tregon që ata nuk e kanë kapur gjithë përditorin e Allahut. Por disa e kanë njohur dhe disa janë kapur të. Përndërse të Allahu subhanahu wa taala ka puni për ditorin e Allahut dhe nuk thot bashkoni dhe mos u përçani. Se nëse do thoshte bashkoni dhe mos u përçani do ditë pyetja e parë, në çfarë bashkohemi? dhe Allah nga ka dhënë përgjigjen që mos lejë dikuj të për të për të për të përëtor ka dhënë kapën për i përritarë në laot edhe rezultati që nësë dhe kapin do bashkoni pas e thëtë mos të përçani sepse vetë kapën për i përritarë në laot i qonë besimtarë në bashkim në të bashkim të sine ka nërkua në Allah subhanu ta e talë për i tyre bashkimi në të vërdetë kërë është bashkimi që kanë kërë Allah subhanu ta e tal Allah i më dhe orë nuk kërkom për e besintarë një bashkim bosh por kërkom për e tyri që të bashkojnë rreth të vërtetës së cime ka zbjithu të këta dhe nëse ata nuk bashkojnë të këtë vërtetëa atëherë asë një gjithjetër nuk mund të bashkojnë ata kur lërën thakhtë të mafil ardhë gjenia ma ellef të bejnë kulubi mua lakin në Allah ellef e bejnë si kur ti të shpenzosh shfar kënë tokë gjithë pasurinë në Po ti bashkuar zemrat e tyre nuk do, bëjt, do, rrit, do lëgje, Allah, ta bëjë dot vëllai, s'do ta arrijë dot të llogjej sot Allah subhanahu wa taala. Por Allahu është ai që e bashkon zemrat e tyre. I bashkon Allahu subhanahu wa taala zemrat e besimtarëve tek e vërteta. Kjo tregon që e vërtetesa vetëm një gjë, e cila mundet të ka mundësinë të i bashkojë zemrat e besimtarëve dhe asgjë tjetër. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala na ka treguar që o me dhista me shumët që urdhëm për, për këtë këtë, të mjërë dhe lëngët këshjat. Dhe nëka urdhruar për këta këthot, u e në të kum minkum umët u i edhu në i në lëkhejr, u e mënën e bil ma'rufi u e nëhën e anën e mënënën, u e u lajka u mëmëflihun. Dhe të të jetë për jush një grupë, që fëtojnë të ke mjërë, u urdhëm për të mjërë dhe lëngët këshjat, u e u Oletë ku nuk e ledinët e fërraku, a khtëlefumin bardi ma gjahumul bejinatë, dhe mos u boni si atatët cilet, rranë kondër ditë, dhe o përçanë, basi u erë dhe në tyre argumentet e qarta. Basi u erë dhe tyre argumentet e qarta, atëherë ato o përçanë. Këto e ka të reguë Allah, subhanu e talë, për të reguër, që përçarja njerëzë vjenë, atëherë ku vjenë e përta jetatë pasi vjen e vërteta ndahet shapi na sheqerin ndahet ari nga pëslliku ndahet e mira nga e keqja ndahet i miri nga ajo që nuk është i mirë li enizallahu al-khabith min at-tayyib çta ndahet allahu të, të mirin nga e keqi ta ndahet allahu të keqin nga i miri kjo bëhet që ndahet bëhet kur vjen e vërteta dhe e vërteta është e rënd dhe e vërteta është e hidhur ajo kur kur ështëion në fillim Ka një hidh thirë. Është er si puna e ilaçit, të cili kur ti e ha, është i hidhur, por mirësia e tij e ka ng mbrapa. Kështu është edhe e vërteta. E ndjen mirësinë s'emba si e ke gëlltitur. Kurse e keqja dhe kota është e ëmbël kur kur e provon fillim fare mirë, por kur e ha pasaj ajo është dekë furse si helmi. Pande ai do të më duhen të kan daluar që ne të porshohemi dhe të biejm në kontradikt mbasi kanë ardhur argumente të qarta. Pse se pikrisma s'ekanë argumente të qarta. Sepse me ardhin e argumenteve të qarta nuk ka më justifikim njeri që të kenë mendim ndryshe. Prandaj është pyetur Imam Shafiu, Allah mëshiroft, e ka pyetur një person i ka thonë, "Pusha në ato çështje fetare në të cilat nuk parlohen kontradiktat fetare." "Tha, çështjet fetare të cilat nuk paranojnë dy mendime janë ato çështje në të cilat ka argumente të qarta fetare." edhe i thot përësi kush argumenti për të? I thot i mam shafio argumenti është fjallat Allah s.w.t. në nësimin thot wala ta këtëli fu wala ta kunu kelle lini në ta farrufu musë bëni si atat të cilet u përçanë u akhtëlefu dhe arë në kënda ditë i mbadi madxarët humul bajinatë basi u erdhë në ato argument dhe qartë thot i mam shafio ka të rëgohë që me ardhë argument dhe qartë, kush shikun në shtërët të? aji ka kryuar p me hade argumente të qarta ku shiko kundëstojnë ata i kun dështon, ka krijuar për çarje mes muslimanëve dhe e ka çuar veten e tij në humje dhe në fund ka thënë Allahu më dhuar për këtë që përçarën dhe kundëstojn argumente të qarta, kta janë ata që përçarën, ka thënë wala huma dhabun ulaike la madhabun adhibu për kta ka dënim të madh, dënim të mabth. Për kta ka dënim të madh nga Allahu subhanetaual. I dashur, Allahu më dhuar ka treguar në Kur'an. Po për këtë që është edhe thotë, uen me hadhe sirati mustaqima, fe të të bi'uhu, wa la të të bi'u sëgula, fe të ferra qabikuma në sëbini. Kjo është rruga ime e drejtë, pa në ndiqin një tërë, dhe mos ndiqin një rrugët e tjene se kam për t'ju përqarë dhe për t'ju lërguë nga rruga ime. Allahu subhanu e talë e tërgohë në këta jetë, që rruga e për dhe të allah wa an hadha siratun mustaqima bëqë rruga ime e drejtë rruga e Allahu subhanahu wa taala wa hadha siratu rabbika mustaqima idh shofni edite kjo rruga e zotit tënd e drejt mirë gjithsej kë tregon që ku ka përçarje atë njëri vetëm do të jetë në rrugë të drejtë kurse të tjerë kanë humbje edh ata që kanë humbje në atë të cilën kanë kundërshtuar argumente të qarta fetare Gjithashtu Allah subhanu wa ta'la ta ka tërguar, të reguar Për po pojtën përshëm Qa ta ranë në kondradit me njërë tjetë Në basi u erë dhe në atyre argumentet fetare Në basi u erë dhe vërteta e qartë Sikur se ndodhë në gjdo kohë dhe në gjdo vënd të ishkratil Thotë Allah subhanu wa ta'la ta për ta O ma të fërër kalladhinu, tukita, bejnle, min ba'di, manja, që mu në bejnë Nuk ka në kondradit Ata të cilët morën libët e në pashën E në kitabit që vë dhe kështerë Nuk kërën këndatit vetëm se mbasi Ojërët dhe natyre Elbejjinat Ojërët dhe natyre Elbejjine Ojërët dhe ty argumenti i qartë Kërërët argumenti i qartë Disa e parluan, disa e mëhuan Ata që e mëhuan Ishin ata që përçanë grupin Dhe u kryua këllë konflikti Në met njerëse Dhe kjo të regon Që përçanë në met Nëse ndodh dhe kjo është e vërtetë që kjo ka ndodhur do ndodhi, kjo vjen nga kundërshtimi i vërtetës. Çdo kush që kundërshton të vërtetën, ai është porçar, është porçar, ka ka rrezikuar veten e tij të hyjë në zerrën e xhenemit, edhe konzderoll për njerëzit të humbur nëse ai bie në kontradikt me argumente të qarta fetare, të cilën flasim për çështjen në cinës e ka përmuar. Transmetuar nga Uahu i sefot. Ungjet një profet i sallallahu alajhi wasallam tek ne dhe na tha: Ata që ishën për para jush e nukitabi Undan në 72 grupe Undan u përqan në 72 grupe Këtë dhe kjo u mëtë do përqan në 73 grupe 72 në zjarë vetëm një dë shpëtoj Një të rësmetim thuat se sahabët e pyru të një të një dëgurë Allahu kush kuj dë shpëtoj Thajën ata që ndjikë rrugën time dhe rrugën e shokët të mi Janë ata që ndjikë rrugën time dhe rrugën e shokët të mi Damënda dhe vëza çështja e përçarjes, është çështja që do ndodhi në ummetin Islam. Ës ka caktuar Allah subhanahu wa taala. Ës ka vendosur, është çështje e vullosur. Dhe ata të cilët do shpërtojnë për kësaj përçaje kush janë? Jan vetëm ata të cilët do ndjekin rrugën e Profetit sallallahu alaihi dhe rrugën e shoqërtit, dhe të vetmit fare ata që do shpërtojnë. Prandaj Allahu madhuar ka thënë për ata që përçaohen o ulaiqë lom azab uazim për ta ka dhënë të vëjmë shumë edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka përmendë këtë hadith që treguam që kta që porçohen janë ata të cilët do jenë në xhehenem 70 grupe. Kjo tregon që e kodot ështohet, edhe e do shtohet dhe vërtet do paksohet der në thiksa e islamit do bëhet i huaj. Edhe ata që do ndekin të kodot do jenë shumë, do jenë shumë grupe, do do ndekin të kodot, grupe, kodot shumë, në shumicë, kurse vërtet do ngjiten pak Për ndaj, o dhezër, mos ju mështëroj e kota e cilë është shumët, se e si shkumë dhe detit. Edhe jo i kënë shpetë me ujnë, kurse vërdeta është si uj i pishën dhe i pastor, i cili redhë, edhe ngellit për njerëzit, i vetëm e i ngellit i dobishë për njerëzit në tokë, kur do e lovë shumë në gala. Përqarja është një përcisive të këqia, edhe jo ka shkakje. Edhe kërë themi me felën përqare, për nuk kemi përqedim Nëse njëri ju përqare për e me, ose për i te, ose për i hoqë vilanit, ose për i hoqë allanit, e për i tjetët e më rrath Kjo nuk shumë përqare Përqare i quëtë kërë njëri ju nërgohet nga vërteta dhe në dikë të kotën Kërë nërgohet nga vërteta, edhe në dikë të kotën e i quët i përqare Edhe quët i humbur edhe sikur këtë të kota ndjeki gjithë banorët e tokës përveç një personi. Nëse ti shkonë bazë banorët e tokës dhe regorët në e vërdetë të cilin ndikëve të një person, atë ti qësh i përqarë dhe e përqarë, i përqarë në e vërdeta dhe i bashko me të kota. E them të lëgjeje se termin përqare e përdojnë shumë njërës. Si të të përqeja tyre? Dhe është do kushë. Ku i dërgohet dikush prej ti, e quajnë e quajnë porçare, u porçan, u porçare në radh, nekoj që po them, nuk e su di çka lloj fjalë ta përdorë dhe vet i blisi të dalin formë në formën e njeriu, do thotë njerëz ose njerëz mosu porçani, rrin me mua. Dhe kjo është vërtet, e vërtetë. Po mosu porçani, hajtë të timso pak në xhenem. Kjo është njëancë e madhe. Sepse Allah subhanahu wa taala kur na ka thënë në Kur'an mos i porçani, mosu porçani Në ka vendosni kusht për para fjalës mosu përçani, nuk ka rëdhësh mosu përçani. Mosu përçani lidhje me kë. Në dëshirat e mia hesin baz dëshirën përçen mua, në bazë siç përçen ti, apo i përçen tjetrës tjetrët, ky është kuptimi mosu i për kuptimi, mosu përçani? Thesi më atë që pëlqejnë filatë dhe stonit? Atu është kuptimi i mosu përçani, apo kuptimi i mosu përçani është kapuni politar në ovodi mosu përçani? Do të do nomba subhanallahu teala Por para fienës mosu përçani, kanë vendosur një kusht shumë e rëndësishëm, që është kapuni për ditarin e vallës. Ndërsa sot ky kusht i parë është harruar, sot ditarja e vallës është prerë. Por atyyr që e kanë prerë dhe mbas gjithëse prerje, ku njerëzit nuk kanë më për ditarin e vallës, do mosu përçani. Shumë për buqë mosu përçani. Por kjo s'është ndjeje të vërtetës. Ky është bashkim në të kotë. Të sinën Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e do, por e urren ata. Edhe shkaqet që i çojnë njerëzit në përçarje, ndryshe mund të themi shkaqet që i çojnë njerëzit shkaqet që i çojnë njerëzit në humbie nga rruga e vërtetë, të cilas përçarje, kush jam? Ka treguar dietator disa shkaqe, shkaqet më kryesor janë shoku i parë, është mjekë e dëshirove. Kur vjen e vërtetë a vëlezon? Kur vjen e vërteta e vërteta se zjarri në të cilin kur futet çdo lloj metali ai shkrihet dhe nda atë sillukun vetë dhe metali që është i pasur nda vetën. Ndan gjert. Ndan gjert. Nuk ka më shaka, kur vjen e vërteta ndahen. Ai që do të vërtetë me gjithë zemër do shkoj më së vërtetes. Ai që e do të kotën do shkoj më së kotës. Kush do të mbjegit dëshirën e ti do shkon më së tyre. Kush do dëit vërteten do ecën më të vërtetën. Ktu mastrohen shumë njerëz që thon nei në musliman. Faktikisht ne jemi muslimanë që nuk do të thotë që ne nuk ndjekim nuk nuk ndjekim dëshirat tona. Përkundër asaj, ndjeqe dëshirave është treguar nga profecsi e sallallem që do ta kemi shumë mizë muslimanë. Prandaj ka treguar që 72 grupe nga 73 ose 22 në 29. Se? Ses mendojin do të ndjekin dëshirat e tyre. Të të Gjithçka që janë tashmë të dy grupeve. Tëse e qafira. Gjithçka sa të dy grupeve udhëzor të cilët i kanë po të shkuar profilosëm që do ndajnë me Medinë santë nuk quhen qafira, ata quhen muslimanë. Dhe të në dohyn e xhelen pse? Shkagu i parë sepse do ndjekin dëshirat e tyre, taën përçan nga xhamati. Xhamati kush është? Është grupi i profetit sallallahu alaihi wasallam, grupi i parë. Përsinë ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, kush ndjek rrugën time, dhe rruga e shkagu të mia është e shpëtuar. Kjo e shpëtuara është ai që nuk përçan nga xhamati i parë, dhe nga zhvulloi xhamati, të cilën pretendon njerëzit sot. <clears throat> në ndjekje dëshirave është problematika e problematika e njerëzimit. Ndjek e të shireve e shkinë citsi A që shetë në brëndësime njëriu sa njëriu Në shumit se në rase Nuk e kuptome të në ti që ndik të shiren Por Allah i më dhurë së përvon Dhe kër e së përvon Dash e padashe dhe Përsyrin e ti dhe përsyrin të gjithve Qërë ndjek njëri në të vërdet A ndik të shireve të ti Abo ndik të vërdetën Shumë njësë mund përdendojnë Se ndikin vërdetën Kur e pro e vërteta në pamjen e jashme duket sikur po puthen me të kotën, në pamjen e jashme. Derisa kur vjen momenti që Allah e ndan vërtet nga kota, atë do të shikosh se ndodhan saftë. Edhe kur ndan saftë, çdo kush atë do shikoj vetëm atë ku ndodhet. Në cilin grup ndodhet? Ndodhet me grupin Ndodhe e vërtetës apo të kotës? Tregohet një herë që shkoni person to Comer radiyallahu anhu, edhe Omeri e drejton atë për shembull të shkoë në Prisë në Shqipëri. Edhe kë rrugës shkoni i ëmbël. Rrugës shikon një ëndër dhe kthehet rrugës te Omerri dhe i thotë kam parë një ëndër. Do si e ke parë? Kam parë thos sikur dielli me hënën po bënin luftë me njëra tjetrën. Me njëri tjetër, dielli dhe hëna. Dhe edhe hyjet u bënë një njëri grup domodin për ju me diellin, një grup për hënën dhe po luftonin. Edhe thotë u lufron. Edhe i thotë Omerri me kë grup u bën aty? I thotë unë u bëra me grupin e hënës. I thotë Omerri, ikse ti nuk bësh kurrë, nuk pranoj që të bësh prijes Nën në urdhat e Mjekufut. Nuk mund bësh presurë të Mjekut. Sepse Allahu i Madhuar ka treguar për hënë Kur'an, "Wa toja'alna al-layla wa an-nahara ayatin". Ne e bëm natën dhe ditën dy argumente. "Fama hunna ayatul layl". E, e fshi argumenten e natës. "Wa ja'alna ayata an-nahari mubsirah". A dhe bëb argumentin e ditës të shikoshu për njerëzit. Argumenti i natës fshiu Allahu. Për kësaj kuptojmë mirë që ky ish një që do ndiqte të kohën e dëshnirëve të Tij. Edhe mbasi e përzorjo më, nuk ka luën disa kohë dhe i doli me hauri gjithkundë mos e malle. Allah. Kur vjen e vërteta, ndahet çavi në sheqerin. Ka treguar shekoltë të mia që ndjeqe dëshirave është një situatë e kotë, e keqe, rënë për njerëz që e verbon njeriu fot. Ndjeqe dëshirave e verbon njeriu dhe e shurdhomet. Nuk ka mundësi ai ta shikojë të vërtetën. Edhe pse ti e tregon ata, dhe i thuaj që vërtet është kshu, edhe kshu, edhe kshu, nuk e kupton. A jetin e karo pa usyve, të njitën e që ti redzonë e ledzonë dhe aji, të njitën hadith që ti redzonë e ledzonë dhe aji, njërë po aji nga që ka disa interes, atë e ka joj gjeqen dhe lojë, atë e ka argumenteve ta, ka intereset e ti, nuk e kuptonë argumenteve. I duke si kur për argumenteve nuk ka lidhe në në qështën e ti, pse? Sepse s'ka interes, sepse po të përqese do, do për të parlonë të që kjoë hadith, herë poshtë interesin e ti, kjo do të do që i du të shkel interesin e ti për h Po po çes zot ta bëj të lëgjëj, e ka shkelin, e ka shkelun ndjekën e dëshirave më kan. Dhe po e shkelin fitojnë tek Allahu. Por shumica e njerëzve çfarë bëjnë? Ndjekin e dëshirave, nuk e shkelin, por lënhurdat Allahut për hir të dëshirave tyre, të tyre, derisa arrinë tek krate në cilën ka thënë Allahu në Kur'an, ana'ita min attakhadhe ilaha hawa. A ke partia të personit që e ka bërë dëshirën e tij zot, ta adhuruar, e ka adhuruar dëshirën e tij Allahut. Pse? Sahir që Allah i madhuar urdhon për diçka, ai e kundëson urdhrin e Allahut për hir të dëshirës së tij. Kundëson një herë, kundëson dy herë, kundëson tre herë, kundëson dhjetë herë, kundëson 20 Sa herë. Sahir i din urdhrin e Allahut, ai jep përparësi urdhit të dëshirës së tij përpara urdhit të për Allahut subhanuhu teala. Ky është ai i cili ne ka bërë dëshirën e tij Zot për veç Allah subhanahu teala dhe ka adhuruar dëshirën e tij për veç Allah madhuar. Yi dashu Allah i madhuar ka thënë Kur'an. Falam yastajibu laka fa'lam anma yattabi'una hawahu i to profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ata nuk të përgjigjen, dijëse ata ndjekin dëshirat e tyre. Dhe këyje të tregojnë që çdo person i cili nuk e panon argumentin e Kur'anit ose argumentin e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai është ndjekës dëshirës. Shikoj vetëm ndonë kërkoje, gërmojë të argumenteve Kur'anit ose Sunetit. A kanë ndonjë argument të sintë se panon? A kanë argumentet të tjerë të cilin ti nuk e panon? A kanë ndonjëherë që ti më argumentet të taret dhe i përplas me njëra tjetrën? Sepse këtë të disa argumente intereso datuar personalen to, ndonëse lëgje, kjo ndosë çdo njeri. Kush më shumë, kush më pak? I fituar është ai i cili ka më pak se tjerët, ndërsa turshi nuk ka njeri që ose ka njeri që nuk ka dëshirë dhe nuk dënjë dëshirë të tyre fare kë se ekziston të njerëzit, sepse Allahu i madhëruar ka bërë njeriu të lidhet së por njeriu i mirësh ai që punon dëshirën e tij, kurse i keqësh ai që i bënë dëshirës tij. Dhe Allah subhanahu wa taala ka treguar që dëshira është e kundërta e vërtetës. Dëshira është e kundërta e vërtetës. Dëshira njerëzore është e që nxit njeriu për keq, kurse e vërteta është kundërta e saj. Ulavit tabal haqu wa huwa nafsadis samawati wal ardhu min feh. Po sikur të, të, të ndiqte e vërteta dëshirat e tyre, do shkatroheshin qielli dhe toka së më tyre. Po qëse e vërtetë u ndiqën dëshirat e njerëzve, do shkatërrosh çdo gjë kjo tregon që ndjeqja e dëshirës nuk po pothuajse me të vërtetën ndjek dhe ndjeqja e dëshirës është faktori kryesor që njerëzit kundëstojnë të vërtetën dhe duke ndjekur dëshirat e tyre ata largohen nga e vërteta dhe përçaren ky është shkaku kryesor i përçaries njerëzve. Edhe argumenti për çaren nuk është numri. Domethënë mos kujtohet se një person që kundëston shumicën dhe pjesën e pakicën ai ishi përçar. Edhe as mos kujtohet se një person i cilesave me pakicën nëse në shumicën, ai pretson që në shumicën nuk ka paqisa, ai nuk është i porçar. Nuk është ky i porçari. I porçari është ai që kundëston ato që thonë albejinat, argumente të qarta. Kush kundëston argumente të qarta vetë, ai është i porçari dhe i humburi, i cili do hyjë në xhenem me 70 grupet, edhe ata janë 72 në klasë më 1. Mendo pak 72 grupet në klasë më 1. Do të thonë shumicën që ne pak do shkutoim. Një paraesyë gjithashtu që i çon njerëzin porçari është fanatizëm. Fanatizmi është një percepsion më të urryer tek njeriu. Fanatizmi do thotë që njeriu fanatizmi do thotë që njeriu t'i mbylli sytë të tij, t'i verboj ato dhe të hëci me mendjet e tjerve, të tjerëve, t'i vëjë një kyç mendesë tij edhe të përdorë mendin e dikujt tjetër për të i shikuar gjërat. Dhe kjo vallaj tek njeriu është otici. Dhe kjo vallaj tek njeriu është një si e madhe. Tëpse kuptimi kësaj është që nëse këtë person të cilin ti e ke bërë e ke bërë në dëmjetës me në metenër e të të pahot, lojgjik në ti, këtë do të që nësa e person humbet, ti do humbësh mështë ti, dhe e evet vëndë në këtë humbësh, por do të të konzderosh humbin e ti ullëzim, dhe do të i luftosh njerëzit për hirë të kokës këtë ti dhe jëtë përkostanda. Por disa njerëz të qeshtë fanatizmi në rojnë, fanatizmi nga të roj edhe e quajn fanatizmin fuqi besimi kurse ndjekin e të vërtetës e quajn fanatizëm disa njerëz i ngatrojn i ngatrojn termin mirëpo ndomet fanatizmi ndih se vërtet ndëndikesa e vërtetës ka dallime të mëdha ai person që është fanatik fanatizmi i ti tij buron nga dobësia e tij shpirtërore është njeriu i dobë shpirtërisht nuk është i guximshëm ta kërkojë vetë të vërtetën Çfarë, na jeni nuk ka kusin ta kërkojë të vërtetën? Përpiqet të kërkojë të vërtetën te një person si puna e tij, do të sinë bon pandemitës dhe me tillë në të vërtetën. Dhe është injorant logjikën e tij. Nuk e përdor logjikën fare. Nuk e fut logjikën pun fare. Logjika për të është pa vlerë. Hajsa, nuk e çudi që disa për ty ta vollë troç. Ta vollë me gojën e të njëjtit, ne nuk kuptojmë, ne jemi të trash. Për këtë arsye ne fenë do ta marrim nga filanin, sepse ai kupton dhe skupton. Po arriti njërë dhe në të dhe gratë Atë e meri katë të të këpire Se i ka vdekur Meri katë të të këpire se ka vdekur E the me për të gojë Meri katë të të këpire se ka vdekur Sepse Po që i se kë Thotë unë do ndikë filanin Sepse unë nuk kuptoj Kjo të rëgoj që nëse filani Humbet dhe shkon gjehnem Kjo të shkon masin gjehnem Nëse filani po në kufur Kjo të përkurë masin Dhe si shka të rëguar Kan tregon në mënyrë indirekte që ky person fanatik e konsideron të pagaburshëm personin e ditës që e ka bërë, e ka ngritur dhe më dhe në piedestan. Domethën fanatizmi fanatikët u ngelet vetëm të vonë personave të cilët i kanë ngritur dhe i kanë bërë shembuj të pagaburshëm, u ngelet vetëm të, të thonë filani Ali sallallahu alaihi wasalam. Domethën filani sallallahu alaihi wasalam. Dhe kjo këngëlor. Dhe më ngjeliçi profet, sigurisht ka një raf edhe shiat. Shiet parimi i tyre ky kyrë është. Shjqata të parin e tyre imamin e lutë që në pak gabim. Pse? Që të kenë justifikim, thonë, ja kush argumenti se për ndryshe ata ngjenin para moment dhe fat, një dinjë gjë për të justifikuar thon filanin. Final nuk gabon në akide. Ku gabon në akide? Final nuk gabon do në çështën e gjykimit me njerëz dhe xhherot e ardhin nuk gabon asnjëherë. Ka zbrit nga qieLLI, duke qenë me qieLLI. Ngeli unë të thon fuhemi Ali sallallahu alejhi dhe selam ti ta dim që ju keni marr rrugën e rafit dhe veshiave të cilët thonë që i mamë të tanë pagabushëm e të adhim që ju e një këri marrë rrëmë në tyre. Këtë njërë. Dhe këshë fanatizmi. Dhe fanatizmi buron nga dopsia e njeri dhe nga dopsia e bjesti. Kur se e vërteta? Njërë që një një këtë vërtetën. E dhe pse e vërtetën të amarnë për e gjikujtë? Nërmërërisë se vërteta, e vërtetën e ka bërë e ka vendosë o lotë të disa njerës. Dhe oa ka dhë por besimtari i cili ndjek të vërtetën dallimi me atë fanatikut është që besimtari nuk e ndjek atë person për të cilin ka më vërtetën devërisht. Por ai merr prej tij argumente shtare, merr prej tij argumente shtare dhe bindet me argumentet që tregon ai dhe jo thjesht me kanë atij. Edhe këtu është dallimi me fanatikut dhe atë që është besimtar, i cili ndjek të vërtetën dhe kërkon pas të vërtetës. Ai që ndjek të vërtetën është t i qetë te e vërteta sepse ka argumenta dhe ka mundsi të dialogojë me çdo kënd. Se ka argumentet Kursa që shë fanatik Kursa ja që shë fanatik Kursa që shë fanatik Kursa që shë fanatik Kursa që shë fanatik A i dhe shko pëtë filanë Më shë hajnë pësën mua Shko pëtë që shë filanë Se e dhja i put Sigur neve në ka bërë allohet Dhe ty që shkën të filanë Dhe të visani Kursa që që fëta i Së kërë i për të emi e kohët Kursa që të emi e kohët Për të kërku të a i nuk shikon argumentet e pale sekundërt a i person që është fanatik a i nuk di pale të kundët në qështë në argumentime a i di vetën filani ku dhe qëftë a i që dhe djetë ar edhe po e tha a i atër qështë ja umbyll nuk di përsa a i e po argumente e po argumente pale së tjetër për po e shumë për shështu edhe gjithashtu kjo këtë dhe gje më bështet dhe ku kënë filan e ndimon më shumë dhe i vodhë të ti mos bërsh Do logë vërteta, atyher kjo është katastrofë. Kur sa ihiqni dikt vërtetën, dallimin me të tjerët, kush është ai që ihiq dikt vërtetën? Ai u thot njëri zonjë njëri, dgjoj argumentën, shkjohet argumente palë tjetër, edhe bindu vetëm me argumentin se kush është vërteta. Edhe do sikosh pas sa ai person që ihiq dikt vërtetën, ai është i er si mal i pa tëundur tek të e vërteta që i ka, sepse ai është i bindur me fakte. Kur sa ta qëm fanatik, fanatizmi i ty do të funksionoj deri në forkore, derisa pas sa kur të dalë vërtetën shesh, ata do lëkunden të gjithë si puna e aty malit, por që është mal prerë kur frunera e merr titë dhe ngelën poshtë. Imam Shafiu ka fi, ka thënë fjmalë dhështore për ata që ecën me verbri. Foth, ai person i cili e kërkon të vërtetën ose diën pa argumente, është njësoj si një person i cili shkon në shkretir për të mbledhur dru, natën, jo për mbledhur druna, edhe duke mbledhur dru podaçi kapdora me një gjatë se nuk shikon me. Ai nuk shkon ditën që ti hapi sy të shikoj ço po merr. Po shkoni merr natën dhe nuk i që në shkarpa, e di çan mbledh. Në vonë që mbledhi skarpa, ai mbledh akrepa dhe gjerprin një fund dorat atje, muta biskoi një herë për tyre. Kush është ai personin cili përpiqet ta marrë vërtetën duke i mbyllur sytë vetë duke marrë fen, duke marrë fen në spont, në pirë. Nikoj që Allahu ma dhuro ka zyty një libër të, të tërë. Edhe ka dërguar një profet që jetën e tij ka për shembull për njerëzit qi qi njerëzit jo ti mbyllin syt kundrejt argument, por ti hapin ato. Sepse pandai u ka dhuar Allah subhanahu wa taala. Ky është shkaku i dytë porçarjes muslimane. Nëse muslimani do të ecë me verbëri, do të bëhet fanatik mbas vënave dhe distancës, ata atëherë kanë por të humbur nga vërteta dhe kjo diçionë porçarje sepse Nuk gjen dy njerëz se jen të jenë të barabartë në çdo gjë. Patjetër që njerëzit do ketë për ty që duan vërtet, do ketë për ty që ndejnë dëshirat, do ketë për ty që që janë të cinj, do ketë për ty që cilë të cilët funëshkasin. Madje profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar që në fund i njerëzit do ndursohen dhëfen. Edhe shkaku i tetë të spa dia. Spa dia është një përshkaje kryesore që i fut njerëzin përçarje. Sepse nëse njeriu nuk di, edhe u flet njerëzave pa dia i bëj fatkesi për njerëzit. Profetis s.a.s. ka të reguar që në kohë në fundit, njerëzit do kënë si pari njerëzit e paditur. Ka thënë profetis s.a.s. Allah i madhur nuk e merë dijen, duke u e marë djetarën dhe në karë horët e tyre, por e merë dhe duke vdekur djetarën, dhe kur të ngjelen, ignorantën në kryve, ata do t'jami njerëz e fedva, pa dije, do humi dhe e tyre do t'juhumi dhe tjertë. Khalili ben Ahmed el Farahidi, ka të reguar që njerëzit nda në katë u marje. I pari është ai person i cili e di, edhe e di që e di. I dyti është ai person i cili e di dhe nuk e di që e di. I treti është ai person i cili nuk e di dhe e di që nuk e di. Dhe i katërti është ai personi që nuk e di dhe nuk e di që nuk e di. Sot fare ai personi i cili e di dhe e di që e di të ndiqen, sepse ky e di vërtetën, edhe është korrijen e di shumë që e di vërtetën, të ndiqen. I dyti ai person i cili e di dhe nuk e di që e di vërtetën, këtë sot zgjohen, se ky është ngjum. Kurse i treti i cili nuk e di dhe e di që nuk e di. Ky është një i paditur që kanë vënë të mësohet. Mësoni se ty nuk di dhe e di që është i paditur, mësoni. Kurse i katërti është Belaja dhe Fatkesi Ometinistan, të cilin janë shtuar shumë në Ometinistan ata që nuk e di dhe nuk e di që nuk e di. Ai nuk vin, ai është njëron dhe nuk e di që vini urant, ti duhet vetë të di tur. Edhe jepet vande fenomenologjie. Ky është Fatkesi Fat Halili bin Ahmed el Farayde për ato ata që nuk e di dhe nuk e di që nuk e di përti do largoni. Përti do largoni sepse kjo është fatkësi. Edhe që këtu buron përçarja e muslimanëve. Këto janë disa shkaqe të brendshme, të cilat i kanë çuar dhe i çojnë muslimanët historikisht në përçarje. Edhe pse ne, të gjithë muslimanët, i kemi parë sy është ato. Dhe doruohemi prej tyre shkaqeve. Edhe do ndigim të vërtetën të cilën e ka zbritur Allahu të qartë, do fitojmë dhe do largojmë nga përçarja. Një pa fatkësi është më shumë se njerëz ku është? është një faktor dhe lëbësor të cine të të përmën të një Problemi shumit se njërëzë është Ata ja, nuk kanë ko dhe nuk janë të aftë për të kuktuar të vërdetën Përse nuk janë të aftë? Jësë nuk ka dhe në më aftësi Por se përsa ta i mbyllën aftësit e vetëve tyre të Dhe thonë ne nuk kemi ko Se jeni dhuzim, po këpu me dhujan, pande son, nuk e këtë në të në vërtetën, nuk e mi këtë të gjimë dhujan palë, nuk e mi këtë të gjimë argumentët, nuk e mi këtë të të lëtëzojmë, nuk, nuk kërON, të jimItim, e mi këtë të gjimë simë, për këtërë suja ta zhjedhë një mendim, edhe kjo kërëjme të që të përqare, nuk e të islamë, nuk e të madhurë të përqare. Alhamdulillah, salatu, salatu, salatu, Kjo ishte përqarje e keqe të cilën e ka ndaluur Allah së më në praga Këto janë shkaj që të sajnë, për të cilët du të ruot një riu Edhe këto ishë në argumentet që të regojnë për dëmin që ka kjo përqarje të këmuslimanit Edhe rruga tashmësh më se qartë Problematikën është që ne sot jetojmë në kohën e mashtrimit Sot ne jetojm në atë kohë në të cilin keq përdoren termat, dhe termat përdori i përdor çdo kush sipas dëshirës së tij. Edhe termi përçarje sot është një peri term me të cilën njerëzit kanë luajtur, kanë luajtur dhe kanë përdëryer si përthitësin xhirin. Çdo kush, t'i pëlqejnë të ndjekin diçka, ku e kundërshton 1 apo 2 veta apo 10 veta apo 100 veta, 1000 veta, ku e kundërshton dotu përçarje. Edhe e quajnë kundërshtimin e këtij përçarje, edhe fotisik durë njerëzë kush është Fotecia e tyre njerëz që ata mendojnë që Toka rrotullohet rreth Tyre. Ata mendojnë që Toka rrotullohet rreth Tyre, por këtë arsye, përderisa një pjesë e tokës ka dalë në këtoj orbitë, ata i e quajnë përçarje. Kjo foteci e tyre është fotecia e jonë. Kjo është fotecia e tyre që mendojnë që ata janë të pazvendësueshëm në momentin e Islam dhe kush përçarat për Tyre është përçarën e vërtetë për të vërtetën. E vërteta është që përçarje quhet të, të përçahe shprejtë vërtetësi ka zbritur Allahu me dhuratën Kur'an edhe në sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam edhe sikur ndikse në se vërtet janë dy veta gjinserë në façin e dhajtor. Kjo është përçarja e vërtetë. Dhe son gjem shpesh. Edhe për vite se kam dëgjuar dhe kam gëlltitur. Por sot ka ardhur momenti që mos e gëlltis më por t'o tregoj edhe juve atë që kam ndier vetëm time. Kur tregojt një vërtet dhe njërzit përnë, mu se tregojt dhe të të të vërtet, sepse kjo kryon përqarje me si njërzit. Unë në të tregojt, se kush përqarje dhe kush një shkajjit e përqarjes. Dhe në basta argumentat kur anë e sunedit, unë nuk kam parë njërë dhe një sotë, që tregimi të vërtetës të të quhet përqarje dhe të quhet një shkaj e keqje të të cinin e urre në losu. Por kundë razin, Nëse dëna leo ata quhem tregimin e vërtetës për çfarë do them atë kjo që për çfarë është për çfarë i e mirë. Dhe argument për këtë shfër Allahu subhanahu teala cinu fot. Wa qulil haqu min rabbikum famen sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Thuaj e vërteta është për Zotin tënd. Për Zotin tuaj. Thuaje të vërtetën që vjen për Zotin tuaj, qoftë Allahu subhanahu teala, qoftë profeti i tij sallallahu alaihi. Thuaj. Wa qulil haqu min rabbikum e vërteta thot vjen për Zotin tuaj. Fëmërë shaj e fëlluëmin, kush ka dëshit besoj dhe kush ka dëshit amohoj dhe me dhe një të të profit, sallallahu sallem, ti treboj të vërdetën, pasaj nëse buron përshit vërdetë që disa njëzë besoj, disa amohoj, kjo është përqarja, atë e musër shiëtësëmër të dhe njëje. Pse? Se kjo është ligje omaot. Mm -hmm. Po të dojë allahu të gjithë me në besimtarë. U e nërë shaj a ropë mu kele amen e me në filar dhe kullu m A fam të detyrojnë njerëzit sa të jenë besimtarë? A ti do të dëshirosh njerëzit të bëhen besimtarë? Kështu që detyra e besimtarit të tregojë të vërtetën. Edhe po buroj për kësaj për kësaj të vërtetë dhe për pritje tregimit të vërtetë një porçari mes njerëzve. Kjo lloj porçarie është porçaria e të cilën e ka treguar Allahu an për profetët e të gjithëve. Kur vinin profetët te njerëzit, njerëz du porçanin. Pse? Erdhën profetët sallallahu alaihi wasallam Mekkë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 Dersa e këthehu Allahu në të fitim tarë E vërteta është që Kur vjen kërë e vërtet Ajo i përqan njërzit Po kjo përqarje Nësë do në lejo të themi që kjo që të përqarje Kjo është përqarje e mirë Dhe jo keqen Allahu s.t. ka thënë Quran Kanë në nësë umët e wahida Njërzit ishin një umët i vetëm Përba thë Allahu në bëgjinu, vëshinu, mëndirin Dhe Allahu i më dhurë dërgoj prof Orinzel maumul kitab alhaq adu zaatu al libri in cinim bart te vërtetën li jehku me bin nase si fi ma ehtalafu fi che ta profetot do gjykojn mes njerze me këtë libër në kundërdita që kishin mestyre o po ma këtë lavi leldin u tu dhe nuk kanë kundërditë në të vetëm se ata të cilëve u erdhi ky libër o mbas u erdhi ky këtë libër këtyre njerëzve ata kanë kundërditë do të thon mbas ardhi i librit erdhi kundërdita mes njerëzve pse për vetë faktin se e vërtetë është ajo që i nda njerëzit. Ngaqë shumë ishin njerëz që nuk e duan vërtet, por duan dëshirat e tyre, janë fanatik, janë ignorant, nuk e kërkojnë vërtetën, nuk humbtojnë. Për këtë arsye ata ndjekin kotën dhe këtu fillon përçarja. Shkaktari kush ishte? Në pamjen e jashtme ishte e vërteta. Por fati i shfajtor nuk është e vërteta, por janë ndikë dëshirat e tyre fajtor për përçarjen e tyre. Pasetullahu subhanahu wa taala o maktalave illa alladhina uto min ba'd ma ja'ahum albayinat wa baynahum the nukra në kundërtet në të vërtetë që erdh vetëm sa ata personat të, të cilëve u erdhi ke vërtet nga padrejësia që u bën njëri tjetrit. Kjo tregon që njerëzit i bën padrejsi njëri tjetrit. Kur vjen në vërtetë ta bëj sa u bin qafë tjerëve, duhet shpivu kundëtyre, duhet gënyer, duhet mështruar njerëzit, duhet lërhuar tani e vërteta. Shuka funksionuar historikisht dhe kështu do funksionojë deri në gjykimin. Pastaj masi tregon Allahu madhuar këtë thot: Fahed Allahu alladhina amanu limaqtalu fi min alhaqq bi-idnih. I dha Allahu udhëzojë të vërteta ata persona të, të cilët besuan, ata që besuan, i udhëzoi Allahu subhanahu teala të vërteta me lejin e tij i udhëzojë dhe Allahu zot ka dëshiron rrugën e vërtetë. Mbasi thot ta thot Allahu madhuar am hasibit umadkhulun jannah. Am ndos në hyrin e xhenet pasformuar. Edhe tregon e hitin e spropos për treguar që kjo lloj kontradikte që bie mes njerëzve këy ligj i Allahut që ka vendosur pse për sforuar të vërtetën. Dhe kjo tregon që ata që janë në vërtetë janë shumë pak, ndërsa ata që do të ndikin të kod dhe ndin shumë. Sikurse i thon Moshik Temekës, "Fan, këy në porcao, këy ndau babën nga nga birri, ndau burrin nga gruaja, ndau vllain nga vllai, ndau fëmijën nga fia." I porcao njerëzit, nda Allah subhanahu wa taala ka thutë Kur'an gjithashtu furqan qrcanu ndar si të vërtetës në kopa. Edhe po qesë se këllë porçarje, do do na nejos të thujin porçarje, thënë kjo është porçarje e, e qarje, dole, dole, dole, qarje, mirë. Edhe kush e quajon tole porçarje të keqe, ai ti vendoset pi pyeti i moni ti dhe ta shikoj vetën e vetë se nuk është rregull me Allahu subhanuhu teala. Por veti son Allahu se ne na ka urdhëruar, që ti urdhën njerëz për të bënë ndenëma të fatat në të qiniet. Kur shikon një të keqe ta ndryshosh atë me dorë, nëse nuk ke mundësi me gol, nëse nuk ke mundësi me zemër. Por nëse ti ndryshon një të keqe me dorë, sikoz ndjem shumë vështira ose më doin shumë më se njerëzve do të famisoj. T'rgoj me Weiss al-Qarni i cili ka qenë prej seleve më mirë dhe ka lavdëruar profetin sallallahu alajhi dhe pse nuk e kishte parë për tabinëve. Ka t'rgojën dhe e bju për ta thënë, urdhhi për për të, të mirën dhe ndalimin e keqes nuk ka lëm asnjë shok. Nuk mbanashi shokot se sepse kur ti urdhën një person dhe i thu ki furqa Allahu, na go ky gjynah, shumë sim nuk u pëlqen qeshilla. Shumë sim njerëz ndjekën shërbët e tyre. Edhe u vjenin nat kur ti këshillon, dhe kur ti qorton, dhe kur ti u tregon gabimet e tyre. Kjo është mendimallësia dhe pesniku çdo njerit që ka këtë lëgjëje për këtë arsye, këtu fillon por çara. U për ça? U prit lozëria. Kush shtaktari? Shtaktari nuk ishte këshillajo ato vlla, por shtaktari ishte ndjekës dëshirës atij i cili nuk e panë vërtetën. Edhe Ibnul Qayyim, Allahu ma sheroofot. O e ju dinin, o e ju khairin Fimën njëra maharim Allah të në tëhëk O dinu ju dha O sunnet rasuli jurgë bu an O hua baridu në këllë Sakitu në lisan, shëtanu në akras Fatimul Qajmë Edhe qëfar feje Dhe qëfar fejri Ka të kaj person I thili e shikon që njëzën lërgoh në fejë Allah E lejë sunetin e profetit Sallallahu alai sallam I shkelin kufit e ti Dhe a i dhët zemrë të ishë qetë Gojët i është e heshtur, shëtan me mecë. Sikur sa e që fletë kodët, dhe më në kajim është shëtan që fletë. Pasë e thotë, u hel belijet të din, illa min ha ulaj në dhinej dhe selimet dhe u me nësibon, fëlamu balat e bima gjeralet din, thotë edhe avjen belaje e pesë, për i dikuj tjetër, përveç atyre të cilve, ku shpëtojnë ka riget dhe tyre, ku shpëtojnë toë, nuk kanë problem fare se çfarë ndodhe fenë Allahut, nuk shqetësohen fare për fenë Allahut, kush ku fton tonë karrige. Edhe më i miri tyre është ai person i cili shtrembon pa kur ndodë diçka, por nëse do të cenohesh kjo, po të cenohesh kjo, do shikoe të trea mënyrat e ndalimit të keqës ato do të mund qaim, në të trea mënyrat e ndalimit të keqës me dorë, me gojë dhe me zemër, do për të përdorte për trujtun e karrigën e tij, ndërsa kush kërkon bufit automat, më i miri tyre është e cilë i shtremon buzët Por që në të vërtet nuk lëvizë në zgjë Në për hirdë dëmë dëbis Këshu është Me shoniste në njezë Kur se nuk kariket të tyre Ata ngrinë gjithë Ate që diku e qurin pësintar Kur se nuk kariket të tyre qëjnë munafik E qëjnë qafir E qëjnë e qëjnë mërad Ndërkohë që Kur shkene kufito Allahut Kur personë në hojë dhe Allahut Nuk unëzën ja të jafur të kuaj kur ndoston urdhat e qarta të Allahut më dhuruar, siç e ka thutë Allahu munafik, po ti e fshëmis? Në sa pozicion ushka regjineti? Kto të marrën shumë thjeshta dhe nuk shqetësojnë për të di njerënin e tij. E gjithë kësaj sepse këta nuk kanë zëmor të, të modhën pa qenë më dhuruar. Pse? Sepse këta thon kur kundëston të vërteta, mos folse për çarat. Ndërsa ku kundëston karriga, nuk ka për çarat nëse ti kundëston dhe e kthen dyllja për mys. Nikjo që historia na ka treguar. Ço shumë sa njerëz në të kotën, edhe pak janë ata që janë të, të vërtetë. Edhe prej shembujve që keni pas për dietarët komedilistamb të, të cilët e kanë dikur të vërtetë, dhe kanë qenë pak. Keni shumë. Premë çardhëto ka qenë Muhammadin, në kohën e tij, të gjithë dietarët të kohës së tij ju dorëzuan fitness të cilin e bëri Halifa dhe shprehen qoftë edhe me gojë që Kur'ani e shkruar. Ndëtet e dëurojnë të fitnin vetëm katër veta, ju dorëzuan ngjërave të dy, njëri, njëri vdiç ngjëri Muhammadit. Tek po i cili qëndron në të vërtetën, edhe siko thes me me njëaut në njëautve do thush, po çka mund të si gjithë njerëzit të afusin koftën e këtyç shqiptoj? Ka mundsi? Kshu e thënë njëaut. Dhe po qëse njëriu hesën me këtë argumentim, a ka mundsi që gjithfat të afusin koftën këtyç vetëm kryta këtë vërtetën? Po qësën person, të, dhe, të, të, të vërtetën? Po qëse një person hesën me këtë argumentim, dije se ai ka marrë fund. Ati amerikanti te gbiersa ka mbaruar. Ai nuk hesën në të vërtetën. Ai hesën me shumicën, me turmën, edhe kshu hesën shumica njerëzve, edhe ata që hesën në turmën turmadoi çonja hnem kshu ka qejeni mamahmedin kshu ka qejeni bnteimia kshu ka qejeni mulkhayma kan maribul khayma o gaz kan maraka nypun no gomar bash ibnul khayma e kan brodhu ulul qytet edhe rrifdin e rrifdin e rrim zot njerëzve pse sepse kishte kriju për çare kishte për çare xematin kush e rrifte wallahi ta marr vetë kush e rrifte çuditësh ata që rrifin ishin dietare të kohës ti i syn di ata apo kosti gjukatë apo kosti njerëzve që do t'i quaj kan njerëz më të mirë. Cë rrafin? Pse kundëstohen? Pse qejën fitnëxhi? Pse qejën përçar? Pse sepse ai thos diçka që kundëston atë që dinin ata, edhe atë që pretendojnë ata s'është vërtetë. Të njëtin që ka bërtë më më shati biu me këtë për ta mbyllur se so u zgjat shumë hetbja. Foti më më shati biu do të le të të thot. Mbas i tregon që kishë mësuar dijen isam në librin e librëve të tjerë të sam fot. Ë po tu po të uh, hodhë shikimin. Në dëmjetë vërtetet kote që kishën kohën ti me thot Edhe pohe zitoj e qartë bëja A të ndikë sunetin e profetet sallallahu sallam Por nëse ndikë atë, atër do kundështoj zakonet e njerëse Edhe pos, po qese kundështoj zakonet e tyre Do më ndodhi ajo që u ndodh atyre që kundështoj zakonet e njerëse Si do mos kër këto zakone Njerëzit i quajnë rrugë vërtet edhe i quajnë sunet Thotë Pasaj thotë Vetëm se Yllëri barë dhëse është rënë, fot fot i nom shati biu. Ktu është të provlni impon tek Allah subhanuhu teala. Gjithashtu do shikojë nga ana tjetër ç'o bëj fot. Nuk at diksuneta po të bëj këtë tjetër fot, po ndjek njerëzit. Edhe po ndoje njerëzit që do kundërshtojnë sunetin dhe selefin e mirë. Edhe do futem në grupin e ty që humbur. Allahu na ruaj prej humbjes. Edhe fot pse? Atëherë vot çu do bëj nëse unë do të ecem me humbje, atëherë vot unë do propozohem me njerëzit, me më të që atë njohë dhe dhëmë kum, dhëmë, dhëmë që ata e njohin dhe është e zakonshme, do do do të konsideroj njerëzit që janë meta edhe jo komunitetë tyre, edhe unë e pashët që shkatrrimi dhe vdekja në kundërshtim me sunetin. Ky është ky është shpëtimi i vërtetë te Allahu subhanuhu teala. Edhe njerëzit nuk kanë bënë gjë dobijtë te Allahu subhanuhu teala. Për këtë arsye Filo dhe duke o të reguar njëzë Gjërët në graduarit disa qështje Edhe atër dhe duke o ngritë U ngritë u bë kja meti këndër me jetë U ngritë u bë kja meti këndër me jetë Dhe duke o në shatë të, të, të biu Edhe fillon duke më qërtuar Në erë dhe qërtim nga të gjithë anët Mi drehtuar në shtizët të qërtim nga të gjithë anët Edhe dhe dhe me qëjtën bitët si Me qëjtën të humër Me qëjtën budëlla Sëpse këndos thua njerëzit. Çdo të thotë, kjo, kjo do thotë që sipas kësaj që ne ndiejm sot, këtyre njerëzve të cilët e shprehin si punë papagardh nga atë themin për çaj, për çaj, për çaj, për çaj, kjo do thotë që nëse një person dit vërtetën, ai quhet përçares. Edhe prej këtyre vëzhgimom shautë biu këtu pas së qenë nga përçaz në fik të gjithë më të vëllain. Pyeti njerëz të kohës së atë, po të ishin gjallë, nuk çuditën Nësë dhe i gjohet dhe thoshin që imam Shatibiu është fit në gjijin, ko në ti Pas taj, mëse vdica i dhe vdicin ata që ndisht një të kotën E vërteta e ti ngelli, imam Shatibiu ngelli e është ta i që është Dhe njohë vindjetar, blerë në ti Kur sa ta që e kundështuan dhe ishën shumitë të dërmuase Kujan, kushin një fëta I ku e kota të tyre me gjithë ta shkuan Dhe ne vedëm dusëm Allah që ti fali ata dhe të më shiroj Edhe pse kanë Edhe pse njerëz mund qu, ta quajnë të vërtetën porçarje, por kjo nuk është porçarje. Prandaj o vëllezër, mos mashtroni për temën e njerëzve. Mos mashtroni këfalëtyrë të cilët pretendojnë të thonë mosforkë për vërtetë se për të porçarë për njerëzit, sepse porçarja i vërtetë nuk është kjo, por e porçarja e vërtetë është njerëzit që dikin të kotën ndaqon me vërtetën dhe nëse ata bashkohen në të kotën, të gjithë do shkojnë në xhehenem, lutja Allahu më dhurojë të marro nga kota dhe në bashkëteqërtë të vërtetë rrisni këtë.